«І зачинять ворота!» Ось вийшов із підзеленого плата на вартовий, крикнули йому, я відпущена. Високий яничар у шапці з довгим шликом, що спадав по спині аж до пояса, ліниво діткнувся рукою до ятагана і знову ступив у тінь. «Іди, мовляв, небо, хто тебе тримає?» Зелений яничарського кафтана, злився з плющевим листям, вартовий спокійно закорив люльку. Від такої байдужості, адже тільки одне слово яничар наводило жах на невільників, змоторишилося серце в Марії. Невже це не останній мур, що огороджує кафу? Вийшла на хребет те не оба, що довгим насипом Відділяв рештки гір від рівнин. Ні, далі простір. І жодної людини в степу. Передихнула, мовила в голос. Я вільна. І мальва моя теж. О, господи! Те не оба. У перекладі з татарського вершина горі. І тут запримітила, що її більше не дивує чудне ім'я доньки. Так назвала свою дівчинку давно. Ще на початку неволі дитя було хворе і жовкле. Здавалося, не витримає тяжкої дороги з карасу базара до кав. Несла дитину на руках і підставляла спину під нагайки, затуляючи свою крихітку. А під ногами то тут, то там подибувались вигнані певне вітрами на чужину мальви. Ті самі, що пишалися разом із соняшниками, рівні з ними біля українських білостінних хат. Там пишалися, а тут ховались у колючий курай, низькі, збідовані, та все ж таки живі. Тож повірила Марія, що дочка теж виживе, як ці квіти на чужій землі, якщо тільки назва її майвою. Помітила тепер, що не дивує її більше довгополий бешмет, ні турецька шаль, якою вже звикла закривати обличчя, і навіть те, що Мальва запитує в неї про все і про те, по-татарськи. Місто було позаду. Зубчаті стіни оперезали його навколо. Масивні башти підвелись і давили, стискали громаддя будинків, Мечеті, Вірменські церкви і Карадімський кенас. Місто ревіло й гуло, стогнало. Внизу кишила смердюча яма невільничого базару. Кричали, захвалюючи живий товар, татари і греки на галери, що стояли у порту. Відправляли партії відібраних, приганяли нові. Торохтіли мажари по кам'яних вибоїнах. Захлиналися осли, викрикували азан, Моедзини, закликаючи правовірних до обіднього намазу. Примітка азан – заклик до молитви, Намаз – молитва. Іще одне зауважила Марія. Це для неї давно звичне. Навіть і не було ніколи іншого життя. А та хвилева радість волі, а раптом почала пригасати, і у свідомість повільно заповзало тупе почуття безвихідності. Сірий хребет Тепеоба і дуга високого міського муру тісно вступили її, ніби обсотили вожівками цупкого кримського плюща. І нікуди звідси не дістанешся, і будеш у цьому світі вічно. А що було? А йшли хазари, половці, печеніги, хто не йшов. Падали трави і люди у вимішаній копитами землі, і конав розтоптаний дюшан. Журилась Україна, бо йшли ляхи на три шляхи, а татари на чотири, і плакало небо над молочним степом і над людьми, що нижче трав падали. Плакала. Чорним, кучманським, покуцьким і муравським шляхами пролетіла з гиком та терва. Хто тепер її закатували підкову ляхи? Вмер сагайдачний від турецьких ран. Вбили остряницю, таки свої невесланні у чугуєму городищі. Внук байди Ярема обсадив дороги живоплоттю своїх братів, і прослись по Україні ганебний час байдужости. Сховалися за облогами низькі хати, стікалися до Криму ясирні волки, пояничарились юнаки і народили потурнаків степові дівчата. Ой, що ж бо то та за чорний ворон, що над морем крякає, Замогикала Марія. Співуча Мальва підтягнула за матір'ю, та враз обірвала пісню, запитала. «Що це за пісня, мамо?» Гірко вразила Марію чиста татарська вимова, дочки. Їй хотілося сказати, що вони вже на волі, і ніхто тепер не має права заборонити їм розмовляти по-своєму. Та рудий хребет, те не оба, ніби впав раптом Марії на спину і придавив до колючої землі, придавив туго, щоб не рухалася і бачила перед собою кілька невільний Чиринок і галери, а ще північні Кавські ворота, біля яких стоять два вартові Яничар і Мертвий Платан, обвитий плющем. Це те, що є, але що ж було? Був козак Саміла. Ховала губи від поцілунку, Хоч знала, що поцілує. Втікала від Саміла через кладку, Хоч знала, що не втече. Боролася з козаком у п'янкому полину, Хоч знала, що не оборониться. І народила йому двох соколяцинь. «Ой, сини, синочки!» Чиї руки розчисують вам кучері, яка мати вас у постелі укриває? Де ви тепер, козацькі діти? Чи ходите ще по білому світу? Чи очі ваші виклювали яструби в ногайському степу, а голівьку дощі миють, густі терни розчісують, буйні вітри весушуть? Не схожі були, наче і не блесня. Один усамійла, чорнокудрий та темноокий, другий білявенький, мов соняшний, і очі мав голубі, як тепер мальва, та вже й пригадати не може його обличчя. Пропав білявенький ще до року. Поклала його у сповиточку в саду під яблуною, сама в городі порилась, і не застала. Повз село Проходили тоді цигани табором, погналися люди за ними, перетрусили шатра та не знайшли, а батько, як завжди, в поході, потім пішов сотник.